Capitolul 7. Orice creație a unui artist trebuie să fie expresia unei aventuri a sufletului său. Pentru William Somerset Mogam, scrierea romanului de față a fost o necesitate spirituală. Când, după obținerea succesului ca autor dramatic, m-am hotărât să-mi dedic restul vieții scrierii pieselor, n-am ținut seama de trecutul meu. Amintirile îmi reveneau în minte atât de apăsător încât au devenit o povară prea grea și m-am convins că nu-mi puteam recâștiga liniștea decât așternându-le toate pe hârtie sub forma unui roman. Știam că o să fie un roman lung și vroiam să-l scriu un tihnă. Am refuzat toate contractele pe care mi le ofereau cu insistență directorii de teatru și m-am retras temporar de pe scenă. Recapitularea Informațiile documentare arată că Mogam și-a intitulat inițial cartea după un citat din prorocul Isaia, frumusețe din cenușă, comentat caustic de Raus în sensul că cenușa abundă, dar frumusețea lipsește. Constatând însă că altcineva folosise de curând acest titlu, Mogam l-a schimbat cu cel al unui capitol din Etica lui Spinoza despre omul înlănțuit. Romanul a fost intitulat în traducere franceză Servitude Humaine, servitude omenească, mai aproape deci de original decât titlul sub care a fost tradus romanul prima oare la noi, Robi, Ediția de față, după cum s-a văzut, a modificat vechiul titlu, apropiindu-l de sensul original. Philip Carey, nume care a căpătat notorietate la sfârșitul secolului în legătură cu un proces de omor banditesc, este personajul prin care autorul se înfățișează pe sine însuși. Lucrul ni se pare surprinzător pentru că rare ori citim o scriere autobiografică atât de imparțială, atât de obiectivă, atât de departe de orice încercare de a-l pe eroul autor, de al face să crească și nu să scadă în ochii noștri. Faptul pare și mai greu de crezut pentru că unele amănunte nu coincid întru totul cu informațiile pe care le avem despre viața și personalitatea autorului. Și totuși, identitatea dintre Philip Carey și Somerset Mogham e atestată de critici de materialul documentar. E marturisită și de autor care, în autobiografia sa, strict personal și mai ales în recapitularea, ne oferă reperele pentru comparația cu eroul din robie și cheia înțelegerii acestui roman. Nu e o autobiografie, ci un roman autobiografic. Realitatea și ficțiunea se împletesc extrem de strâns în el. Emoțiile mi-aparțin, dar nu toate întâmplările sunt relatate așa cum s-au produs și unele din ele sunt transferate asupra eroului, nu din propria mea viață, ci din cea unor oameni pe care i-am cunoscut îndeaproape. Robie aduce o sublimare suficientă a elementului autobiografic pentru a putea pătrunde în literatura propriu-zisă, chiar și la o distanță atât de mare de epoca preromantismului și romantismului, când confesiunile reprezentau o necesitate. Acuzația că Mogam se inspiră prea des și într-un mod prea servil din realitate și că în cazul Robiei elementul autobiografic nu este îndeajuns prelucrat poate fi destul de ușor combătută. O face și Ward, arătând că niciun scriitor nu poate fi pe de-antregul ferit de elemente autobiografice. Că de regulă, Mogam nu scrie autobiografic în sensul direct al cuvântului, dar scrie personal. Până și un critic mai sever ca Mogam, cum este Raus, recunoaște că Philip, ca proiecție subiectivă a autorului, e o realizare remarcabilă. Niciun erou autobiografic n-a fost zugrăvit vreodată cu mai multă obiectivitate, cu mai puțină autocompătimire. Dintre toate figurile din roman, Filip este analizat în modul cel mai necruțător, fără circumstanțe atenuante. În numeroase pasaje în care îi se dezvăluie mândria, încăpățânarea sau patima nesăbuită, parțial conștiente, care determină acțiuni lipsite de înțelepciune, dar mai ales în pasajele referitoare la așteptarea morții unchiului, gândurile și sentimentele lui Filip sunt înfățișate într-o lumină crudă, fără nicio încercare de a-l pe erou de judecata aspră a cititorului. Severitatea autorului în cazul unei scrieri autobiografice ca aceasta este echivalentă cu o sinceritate totală, comparabilă poate doar cu a confesiunilor lui Jean-Jacques Rousseau. Philip este o proiecție a lui Mogam care suferă influența oamenilor și evenimentelor din jur, precum și a defectelor cu care l-a înzestrat natura, dar nu este singura. Mogam se prezintă el însuși în romanele și novelele de mai târziu, fie sub forma povestitorului, fie chiar ca o proiecție a sa într-un personaj, cum ar fi doctorul Saunders din Ce mică e lumea. Asemenea proiecții ale autorului nu mai joacă însă rolul de protagoniști în acțiune, ci mai degrabă de martori obiectivi care îi observă pe cei din jurul lor, le analizează acțiunile și îi conduc la dezvăluirea tainelor lor. În timp ce Philip e erou sau victimă, doctorul Saunders e reporterul sau scriitorul care relatează întâmplările. Philip cunoaște o evoluție lentă și sinuoasă. E purtat de colo până colo de viață, ca o sfărâmătură de corabie pe valurile oceanului, până ce, mai mult sau mai puțin datorită întâmplării, ajunge să întrezărească un scop mai bine conturat și tangibil. Aceasta constituie substanța epică a romanului, prilej pentru Mogam de a-și dezvălui altă latură a talentului său și totodată prilej de încântare pentru noi fiecare golfuleț în care îl poartă viața pe Filip, fiecare mal sau stâncă de care se izbește, ne aduce câte un tablou plin de interes și vioiciune. Ne rămân în minte ca niște tablouri vii, casa parohială, deși nu e nouă în literatura engleză, apoi școala de la Tercanbari, pensiunea de la Heidelberg, biroul firmei de contabilitate, școala de bele arte de la Paris, localurile londoneze, Facultatea de medicină, spitalul, stațiunea de pe litoral, casele sărăcăcioase din Mahalalele Londrei, ferma unde se culegea Hamei și atâtea alte compoziții picturale de mare interes și vioiciune. În pofida faptului că aduce în scenă o imagine adeseori prezentată, boema pariziană este cel mai reușit tablou din roman, Indiferent dacă succesul lui Mogam în această privință se datorește sau nu acuității sporite a percepției pe care o manifestă un străin, ceea ce în fond ar fi putut tot atât de bine să ducă la o viziune deformată, tabloul acesta rămâne o operă durabilă care ne fascinează. Cititorul participă la viața înfățișată ci colorat și patetic, deși numărul detaliilor folosite este relativ mic. Moga mărturisește că a integrat în acest roman toate cunoștințele pe care le dobândise până atunci. Aceste cunoștințe se dovedesc a fi foarte vaste. Ele conferă relief, culoare și viața autentică, imaginilor cu care a venit în contact în țări, localități și medii diferite. Dar oricât de veridic și pregnant sunt redate elementele esențiale ale cadrului geografic, istoric sau profesional, ceea ce ne fascinează cel mai mult este elementul uman, Distribuția imensă din robie nu are rolul de simplă figurație sau de simpli parteneri care să-l susțină prin replici pe protagonist. Rolul ei este multiplu. Personajele acestea redau esența epocii a mediilor prin care se peregrinează eroul principal și ilustrează totodată prin caracterul și soarta lor, varietatea speciei și condiții umane, diversitatea fragmentelor din care i-a alcătuit mozaicul vieții, ideea centrală a romanului lui Mogam și multiplicitatea influențelor și solicitărilor adeseori antagoniste la care e supuse eroul. Personajele sunt pentru autorul robiei un scop și un mijloc. În general, ele nu s-au născut din introspecție ca a Filip și alte proiecții ale scriitorului, ci din observarea realității, slujind de totodată autorului la ilustrarea ei. În robie, Mogam dovedește o extraordinară acuitate a observației, izvorâtă dintr-un interes profund și având o funcție deosebită, profesională. De prea puțini oameni am fost atașat cu adevărat, profund, dar în general m-au interesat oamenii, nu atât de dragul lor, cât de dragul operei mele. Nu am amplificat preceptul lui Kant de a privi pe fiecare om drept un scop în sine, și mai degrabă, l-am examinat ca pe un material care îmi poate sluji mie ca scriitor. Rezultatul acestor observații este remarcabil în robie, atât din punctul de vedere al cantității cât și din cel calitativ. Majoritatea personajelor lui Mogam capătă un relief puternic, un contur precis. Numărul personajelor este imens și totuși mult timp după ce vom închide cartea, un nume ca Fanny Price, doctorul Saus, mătușa Luisa, Hayward, domnișoara Wilkinson, Miguel Ahuria, Fraulein Cecil, ne va evoca imediat un portret, un episod, o dramă, o soartă. Presupunerea că Mogam a integrat în tipologia romanului robie și personaje reale E confirmată și de faptul că unora dintre ele nu le-a schimbat nici măcar numele. Printre portretele zugravite de Eustatius Stoenescu, se găsește și unul al artistului francez Foaney, profesorul de la Școala Pariziană de Bele Arte din Roman. Câteva din cele mai vii personaje zugravite în robie fac parte din lumea literară și publicistică. Cronshaw, Atelny, Leonard Upjohn, editorul poeziilor lui Cronshaw portret incisiv, dar cu nimic șarjat, deși urbanitatea sa pare să deghizeze elegant o răzbunare. Unele personaje sunt adevărate tipuri, portretele lor fiind valoroase ca atare, chiar dacă nu au meritul originalității. Bonomul fantast Atelny, spectaculos portretizat, este un personaj tipic Kensian, îmbinând trăsături ale domnului Pickwick cu ale domnului Mantalini din Nicolas Nickleby. Dar... Mogam l-a înzestrat cu o sumedenie de trăsături și l-a înconjurat cu o familie plină de atâta relief și mișcare, încât puse cap la cap, episoadele Atelni, singure, ar alcătui un minunat scenariu cinematografic. Material pentru un film ar oferi și viața pastorului Carey și pensiunea doamnei Erlin de la Heidelberg și partea din roman care se petrece la Paris. Dintre toate personajele secundare, Mogam a dat un relief deosebit lui Cronshaw, de care se leagă cel mai mult dezbaterea teoretică din roman și care introduce motivul tiparului vieții. Tipul de ratat plin de talent, vervă, rafinament, cultură și umanitate, universal valabil, pare să fi fost surprins de Mogam cu mai multă iscusință decât de alți scriitori. Dacă Cronshaw joacă un rol în formarea lui Philip, Deschizându-i ochii asupra complexității și caracterului irațional al tiparului vieții, ilustrat și prin propriul lui exemplu, Griffiths joacă pentru Philip rolul de pildă pe care acesta nu poate urma și totodată de factor de agravare a suferințelor. În timp ce Philip nu reprezintă un erou specific pentru Mogam și nu va mai apărea în opera lui, Griffiths e un erou tipic Mogamian, în ciuda defectelor pe care le are, e nepăsător, egoist, dezordonat, amoral, trece prin viață fără să-l intereseze nimic, calcă peste oricine și orice, îngoană după plăceri, Mogam îl arată totuși capabil în mod surprinzător de sacrificiu, ca și alte personaje rele ale lui. Deși condamnabil, e în general foarte simpatic. E interesant de remarcat cum Mogam demonstrează iraționalul și hazardul vieții, arătând că Philip, care nu are nimic comun cu Mildred, rămâne an de zile sclavul ei, pe când Griffiths, care se aseamănă cu Mildred în multe privințe, se satură de ea aproape imediat. Mildred se situează pe același plan cu Griffiths din două puncte de vedere. Pe de o parte, caracterologic, este ca și acesta o ființă instinctuală supusă tuturor tentațiilor, dornică de un trai ușor în pofida altora, de fapt are toate defectele lui Griffiths fără a avea vreuna din calitățile lui sau ale altora, iar pe de altă parte, funcțional, ea joacă același rol de sursă a suferințelor lui Philip, bineînțeles într-o măsură mult mai mare. În afară de faptul că Mildred se încadrează în seria personajelor feminine cu care autorul ne va obișnui ulterior, Ward discută pe larg tipul hetairei în opera lui Mogam, se poate spune că ea are o funcție specifică în acest roman. Deși pentru Philip, Mildred nu este o experiență sexuală propriu-zisă, ea reprezintă pe planul erotic un element pe care îl găsim în repetate rânduri la mogam. E vorba de ideea acestuia că, adeseori și mai ades în rândurile oamenilor obligați să respecte anumite standarde de comportare în societate, Fericirea în dragoste reclamă o libertate de plină, în cadrul căreia un element de bază îl constituie uneori în Josirea. Față de această atitudine, romanul Robie aduce în plus și elementul autobiciuirii, suficient de veridic mai ales în lumina teoriilor moderne în domeniul sexologiei și nu numai cele froidiste. Mildred reprezintă pentru Philip posibilitatea sau necesitatea de a se umili, de a-și înfrânge cel puțin unele dintre tendințele de care este conștient și pe care ar vrea să le elimine, orgoliul, demnitatea exagerată. După cum am văzut, și alte personaje din Robie au un rol funcțional. Nedorind să propovăduiască în mod explicit o morală, Mogam o exprimă în mod implicit prin personajele bune. Desigur, el nu indică nimic în termeni răspicați, ne lasă libertatea de a trage sau nu concluziile pe care ni le sugerează. Prin farmecul pe care îl conferă lui Athelny, Norei Nesbit, lui Selly, mătușei Luiza, el ne recomandă bunătatea, altruismul într-o manieră suavă și delicată, ferindu-se totodată de a cădea în sentimentalism. Mogan prezintă unele personaje, Ala Dickens, fără a ține predicile acestuia. Își poartă eroul prin medii și situații diferite în contact cu tot soiul de oameni, ca în romanul picaresc englez, dar în locul umorului adoptă un ton grav. Folosește elemente de cadru și analiză psihologică ce ne amintesc de Thomas Hardy. Robie poartă proza lui Mogam mai departe pe acest drum. Una din tendințele principale din Robie, jalonând drumul propriu al lui Mogam, este ruperea de literatura victoriană. De altfel, nu atât de brutale ca la Lawrence, de pildă. În robie, depărtarea de victorianism nu constă atâta în pledoaria pentru egalitatea femeii cu bărbatul în materie de dragoste, lucru pe care îl face de fapt și Thomas Hardy, și nici în abordarea mai mult sau mai puțin curajoasă a unor subiecte, de pildă prostituția, socotite tabu în epoca falsei pudori victoriene. Ruptura cu victorianismul se manifestă în robie, mai ales prin combaterea raționalismului excesiv, care făcea în alta societatea a Angliei imperialiste să fie atât de sigură și mândră, având aerul că totul e perfect într-o lume desăvârșită. O idee ce se desprinde cu pregnanță din robie și care revine de altfel destul de des în opera lui Mogam, întrucât recapitularea nu arată ca pe o obsesie a autorului, este aceea caracterului nerațional al vieții. Reacția pe care autorul o sugerează este căutarea unui drum propriu în viață. Aceasta a doua idee se împletește din ce în ce mai strâns cu prima pe parcursul romanului. Covorașul pe care îl dă cronșou lui Filip, episod la care referirile sunt destul de frecvente și refuzul repetat de a explica tânărului erou în ce constă sensul vieții, sunt însoțite de sugestia că nicio a unor probleme nu are valoare dacă nu o găsești singur. Ideea valorii experienței personale, ca întărirea dorinței de independență a individului, prezentă nu mult după apariția robiei și la John Galsworthy în piesa Ferestre 1922, este reluată copios în zilele noastre de scriitorii americani, cum ar fi Salinger. Căutarea unui drum propriu în viață, dat fiind hazardul iraționalul soartei omului, e sugerată ca o soluție necesară prin folosirea mai multor elemente. Eroul romanului băștuie în privința studiilor cărora să se consacre, refuză perspectiva de a se pregăti la Oxford pentru cariera ecleziastică din motive mărturisite și nemarturisite, conștiente și inconștiente. Criza antireligioasă, provocată mai ales de dezamăgirea în fața pretenției vindecărilor miraculoase prin credință, sila de a face ceea ce face toată lumea, dezgustul produs de viața seacă și egoistă a unui slujitor tipic al Bisericii, unchiul său. De fapt, în acel moment se produce discuția din familia cărei în privința carierelor deschise în fața unui gentleman, prin care Mogam, reliefează foarte pregnant limitările la care îi supuneau prejudecățile de clasă și tradițiile de castă pe tinerii englezi. Philip dă cu piciorul posibilității de a studia la o universitate vestită, deoarece în închistarea caracteristică vremurilor acelora, Oxfordul nu-i deschidea orizonturile, ci îi le închidea. Renunțarea obstinată și capricioasă a lui Philip, de neînțeles pentru ceilalți, izvora din deziluzie, neconformism și frondă. Aceste elemente contribuie și ele la formarea dorinței și planului lui Filip de a-și alcătui un cod propriu de comportare în viață. Preocuparea pentru făurirea unui asemenea decalog propriu, similar dar nu identic cu cele acceptate prin convențiile sociale existente, este permanentă la Mogam iar proiecția ei este Filip. Pentru Filip, desprinderea acestui cod din realitatea înconjurătoare este uneori o călăuză, iar alteori o inhibiție. Ca și oamenii care judecă și categorisesc pe alții pe baza codului manierelor elegante, Filip apreciază nu atât acțiunile altora, cât mai ales propriile sale acțiuni sau intenții, în raport cu un standard ideal de comportare. Faptul aparent paradoxal că tocmai o carte care propune țeluri mai mult sau mai puțin individualiste are totuși o tendință didactică moralizatoare, nu ne mai surprinde când vedem că ceea ce ni se propune este să ne alcătuim singur decalogul, ținând seama și de polițaiul din colț, cum se spune în roman, adică de interesele societății. În strânsă legătură cu aceasta poate fi privită și o altă caracteristică a romanului, interesul pentru detaliu. Mogam susține și aplică ideea alegerii personale a modelului de viață care ne convine, recomandându-ne oarecum prin Filip să o facem prin observarea atentă a vieții și oamenilor. Dar nu toată lumea a văzut în predilecția pentru a o calitate. În legătură cu Mogam, au fost reluate acuzațiile de naturalism aduse altădată lui Flaubert sau Zola și s-a reactualizat discuția despre sensul cuvântului naturalism. În cazul lui Mogam și în speță în romanul Robie s-ar putea vorbi de naturalism referitor la interesul aproape științific medical cu care sunt analizate chinurile stârnite în inima lui Filip de infirmitatea sa și de malițiozitatea sau lipsa de delicatețe a oamenilor ca un preludiu la chinul cel mare la care îl supune Mildred. Mogam Medicul pare a privi mereu peste umărul lui Mogam Scriitorul, îndemnându-l să aștearnă pe hârtie monografia unui caz quasi -patologic, urmărit în evoluția lui cu ochii bolnavului însuși, care studiază și el medicina. Privită ca o maladie, dragostea lui Filip pentru Mildred parcurge următoarele etape. Filip o cunoaște pe Mildred, care nu-l interesează. Inpertinența și nepăsarea lui Mildred îl irită pe Filip, Mortificarea orgolului lui, generându-i interesul pentru adversar Interesul devine obsesie, dorința de a triumfa se transformă în pasiune Pasiunea pune pe de-antregul stăpânire pe psihicul lui Filip, eliminând orice alte componente Orbit de o dragoste îngrozitoare, Filip pierde orice noțiune morală Și crede că atunci când se coboară, se înalță prin jertfa de sine Filip își sporește singur chinul pentru a se autoanaliza Sursa torturii dispare, dar suferința rămâne. Incapabil de a se elibera singur, dar conferindu-i se din afară libertate și ajuta de întâmplare, Filip poate găsi calea unei evoluții firești pentru el. Această monografie a chinului nu este însă scrisă de demogam de pe poziții naturaliste sau științific-descriptiviste, ci în împlinirea unui al său. Am învățat cu acest prilej că suferința nu enobilează pe oameni, din potrivă îi degradează. Îi face egoiști, meschini, înguști la minte și bănuitori. Noi învățăm ce înseamnă resemnarea nu prin propriile noastre suferințe, ci prin suferințele altora. Se prea poate ca mogam să fi practicat metoda observației ca un om de știință, însă el nu e un inovator nici în această privință. În romanul englez, fuziunea cu știința se realizează deja prin George Eliot și Wells, iar pe de altă parte, nu acesta este celul lui. Scopurile sale sunt strict literare și evoluția lui Philip Carey este narată sub forma romanului clasic. Robie corespunde din unele puncte de vedere noțiunii de Bildungsroman, contribuie la această apreciere mai multe elemente, caracterul autobiografic care-i conferă o valoare de confesiune, faptul că urmărește mai ales dezvoltarea unui singur erou și numai în perioada de formare, concentrarea interesului asupra soartei acestuia, în timp ce restul eroilor sunt expediați sau abandonați pe parcurs. De pildă, din recapitularea reiese că prototipul lui Hayward din Robie nu a murit în tinerețe ca în roman, ci a trăit o viață îndelungată. Dar, poate mai mult decât orice, contribuie la această apreciere faptul că în urmărirea evoluției eroului se reflectă bășbuielile și ezitările acestuia în fond ale autorului, în căutarea unui crez în viață, a unui cod de comportare. Privit din acest unghi, Robie prezintă atât calități de Bildungsroman, cât și elemente prin care se îndepărtează de cerințele genului. În primul rând, el transcende noțiunea respectivă prin proporția relativ mare a atenției acordate altor personaje, nu numai iubitei și factorilor educativi, care au jucat deci un rol preponderent în evoluția lui, ci și unui număr însemnat de personaje cu care eroul principal vine în contact, uneori chiar pe o perioadă foarte scurtă. Faptul constituie o deficiență numai în lumina strictă a noțiunii de roman al făuririi caracterului, pentru că ceea ce reprezintă o pierdere pe acest plan constituie un câștig net pe planul romanului în general. Bogăția distribuției este plăcută pentru public dacă portretele sunt bine trasate, așa cum e cazul în Robie. Poate și din cauza reducerii mai mult sau mai puțin tradiționale a noțiunii de Bildungsroman și, în general, a romanului consacrat unui tânăr, la trama dragostei romantice pentru o femeie, se spune că Robie e un roman căruia îi lipsește echilibrul, că ar fi trebuit să se încheie odată cu dispariția lui Mildred de pe scena lui. Această simplificare exagerată, această îngustare a unghiului de vedere, apare cu totul nejustificată în lumina cel puțin două elemente esențiale. Pe de-o parte, nu e vorba de cariera de îndrăgostit a lui Filip, ci de cariera lui în general, de formarea lui ca om. Nu e vorba atât de tribulațiile lui amoroase, cât de crizele de creștere ale conștiinței lui în general. Așadar, nu pare foarte justificată opinia că sfârșitul cu minte al romanului, domolirea spiritelor, perspectiva luminoasă, capacitatea lui Filip de a se sacrifica pentru un scop bun, pentru o persoană care merită, revenirea lui printre ființele raționale și senine, ar fi o scădere totală a interesului și tensiunii. Opinia că agitația produsă de Mildred constituie apogeul, iar calmul adus de Sely reprezintă perigeul, trebuie neapărat filtrată prin ideea centrală a romanului, căutarea codului etic. Pentru Filip, pasiunea pentru Mildred a fost o perioadă de înjosire cumplită. O optică mai corectă ar fi aceea de a vedea trecerea lui Filip de la Mildred la seli ca un progres. De la jertfa nebunească pentru un scop cel puțin parțial greșit, la jertfa de proporții mai mici pentru un scop perfect justificabil. El personal s-a simțit mai înjosit în proprii lui ochi când dorea moartea unchiului său, dar atunci avea scuza constrângerii materiale. Mai mult decât atât, dacă Robie se încheie cu perspectiva apropiată a căsătoriei eroului, Recapitularea ne arată că acest lucru corespundea pe de o parte ideii autorului că instituția matrimonială face parte integrantă din tiparul vieții, așa cum îl vedea el, și pe de altă parte că acesta era gândul care l-a preocupat în cea mai mare măsură în perioada în care își încheia romanul. Sub acest raport, sfârșitul romanului reprezintă și el un element autobiografic, făcând tranziția de la amintirile eroului autor la preocupările și intențiile sale cele mai actuale. Așadar, Robie are unele elemente de Bildungsroman, dar nu întrunește toate caracteristicile necesare pentru a merita această denumire. Se ridică atunci problema ce fel de roman este Robie. El poate fi considerat ca o sinteza amplă între un roman autobiografic, un Bildungsroman, un roman de dragoste și un roman frescă. Din păcate, Mogam nu ajunsese încă la maestria necesară pentru a realiza o capodoperă. O asemenea afirmație poate părea bizară după enunțarea atâtor calități. În fond, ce îi se poate reproșa romanului? După cum am văzut, criticii se arată nemulțumiți de construcția narațiunii, mai ales de partea ei finală. În schimb, pe cititorul obișnuit îl vor supăra probabil unele scăderi pe plan stilistic, în special dacă privește romanul în lumina unor opere ulterioare. În robie, forma expresiei este încă relativ crudă. Dintre numeroasele calități recunoscute ale stilului său, în robie sunt prezente doar câteva. Amploarea uriașă a vocabularului. Mogam este pus alături de Galsor C. și Shakespeare pentru numărul imens de cuvinte folosite, în special din domeniul intelectual și afectiv, caracterul preponderent al idiomului cotidian, naturalețea și vioiciunea dialogului, tipizarea personajelor prin limbaj cu deosebire reușită în cazul lui Mildred, care vorbește stereotip și folosește clișee verbale caracteristice. Totuși, dacă privim romanul în lumina unor opere ulterioare ale lui Mogam, chiar de mai mică importanță, constatăm că autorul nu ajunsese încă la o maturizare a stilului sub toate raporturile. Unele pasaje cu caracter general, în special speculațiile filozofice, considerațiile asupra vieții, sunt greoaie încălcite pe alocuri stângace, pierzând interesul cititorilor. Sunt de asemenea supărătoare și unele repetiții nesemnificative. Insistența asupra complexului de inferioritate a lui Filip, din pricina infirmității sale, asupra incapacității lui Filip de a-și stăpâni îmbujorarea, destul de neclară de altfel din pricina unor contradicții între pasaje. În câteva locuri și exprimarea este supărător de plată. De exemplu, referirea constantă la inima care bătea agitat în pieptul lui Filip. Lucru surprinzător tocmai pentru că diversitatea și varietatea mijloacelor stilistice, Constituie caracteristici de bază ale prozei lui Mogam. Cea mai cunoscută, cea mai amplă carte a lui Mogam, Robie, nu este și cea mai bună. Ea reprezintă doar un stadiu din dezvoltarea lui Mogam, doar o etapă în cariera lui. Cartea care i-a adus pe de o parte consacrarea și pe de altă parte maturizarea.